Anaïs, quan vulguis fer el teu acudit. Una vaca li dixe a altra: "Oye, que has enterat d'eso del de les vacas loques?" L'altra li contesta: a "Mi que me cuenta si eso hi un pato." No, no, no. Creo que me van. I got glad. Ferran, què vols man, me vas dir xivariable? Sí, sí, us plau. Don's andavant la sintonia. la saxo xivariable. Hola gent. Don Ferran. Sí. Hola gent, ja hem arribat a la secció variable i avui volem aprofitar per, aviam, encara s'està parlant del Fèlix Villet, doncs fer sí. un repàs dels lladres més coneguts de tota Espanya i que així, si l'amic Filet, l'amic Filet, no, l'amic Fèlix ens està escoltant, sàpiga quin pot ser el seu futur. Aviam, comencem, anirem temps enrere, concretament fins al 1965, amb el Uf. robatori de Leuterio Sánchez. Sabeu qui és? No, perquè estava... jo no m'hi no. havia encara, eh? Tothom el coneix com El Lute. Ah, El, el Lute. lute. Ah, El Lúte. El Lute va ser arrestat primer per robar dues gallines, però no per això va ser el, el delicte que el va fer famós, no? sinó que va robar una jullera a Madrid, on va matar un vigilant de seguretat i quan intentava escapar de la policia va matar una nena de 7 anys, pobreta. Ara. Sí, estava allà al mig i mira, li va tocar. Llavors va ser condemnat a cadera perpètua i el molt cabrós es va escapar en diferents ocasions convertint-lo en les persones més buscades d'aquell moment. La seva història va ser molt coneguda al seu moment i molts van voler guanyar fam a ell, per exemple, els grans Boni M. Daddy, Daddy Cool, Daddy, Daddy Cool. Així, no? Sí, sí, m'encanta. Els Boni M van, van explicar la seva vida en un dels seus discos. Al 2008, el cantant A.C. va dedicar-li una altra cançó amb l'ajuda de José Mercé. I no tot acaba aquí, no. La seva vida també ha sigut protagonista a dues pel·lis dels anys 80. La primera titulada com El Lute, Camina o Revienta, i la seqüela, el lute 2 mañana el llibre, en honor al seu llibre escrit des, després d'anys de presó. Llavors, després d'aquest home tan maco, passem al segon cabron, el de, de, de, de lladre del dia. Ah. Si el primer ja va ser tan conegut, aquest home encara ho va ser més. Estic parlant de Dionísio Rodríguez Martín, el Dioni, sí. que el 20 de juliol de 1989... Aquí Ai, el mira, el, sí? que vam néixer. Sí, sí important. Sí. Va robar 298 milions de pessetes del furgó blindat que en principi havia de vigilar. Buah, vigilant de pasta. Jo sempre ho he volgut ser. Crec que és la millor feina del món, sempre tens pasta a mà. Que necessites una jaqueta? Pilles uns quants bitllets. Que vols anar a fer un cafetó? Pilles unes monedetes. Que la filla se't casa? Agafes un saquet. És que estic molt preocupada perquè avui l'horòscop m'ha dit tindràs bona comunicació amb els teus fills. I dic, cony, mira, ara és en casa. I així vas fent. Tenia <ríe> que... ha... No, mira, que la tot, filla tot posa quadra, un quadra. saquet. Tot quadra, Tens filla? No. Però potser bueno, sí, però potser... merda, merda, merda. No, no. no? Ah. I així vas fent. Que n'hi ha molts a cada furgó i segur que ningú s'entera eh, dels diners que em treus. Que cada de ser la carrera i ja em posaré de vigilant de la pasta. Sí, tu vigilar que no et sentin a casa, que et fundaran a controlar els macarrons mentre bullen anar a l'olla per sopar. Va, seguim. El Dioni era el primer guardaespatlles i després, aviam, era molt bo, i després mm -hmm. el jefe li va dir, ei, et fotrem de conductor. I el tio, clar, es va, es va cabrejar, perquè això de guarda espatlles molava, sobretot ell, que era bo, perquè, clar, tenia un gran camp de visió, ja m'enteneu. I bueno, el tio es va cabrejar i va decidir que s'emportava la furgoneta a casa. Però el tio, clar, eh, digui-li tonto, es va anar a la casa que tenia a Brasil. Se la ah, va comprar amb aquesta pasta. Ah. ah, Ah. Però el capullo... Pobre, estic, estic, estic insultant prop, perquè és un lladre, es pot, no? Bueno, bueno, va. En, en sí, deixes? estem al que ve després, Venga, el pot fer el que pues, el capullo aquest el van pillar al setembre, aquell setembre del mateix any però és que, mm -hmm. a partir d'aquí, el tio ja va anar a fer programes de tele i sobre en Sabina li va fer una cançó al·logiant els collons que va tenir per fer el que va fer. Ja, però els collons o el morro que va tenir. Perquè ja em diràs, si no és més fàcil preguntar per què et posen de conductor. aquest no li gustava conducir. <laughs> no, no, gens. <laughs> Ui, el que tampoc no li agrada gens conducir és el tercer lladre d'avui. El gran, el meravellós, la tontada alcalde de Marbella, Julián Muñoz. Oh. L'ex de la tonadillera i sale el Pantoja. Això sí que és un delicte, fea! Ai, sí. pobra! És fea de collons. Bueno, però... Era aquesta la que tenia patilles, no? No sé. No sé. Sí? L'altre dia vaig sentir alguna cosa i no sé si era aquesta. És però possible. Bueno. és que les confonc, totes. Però bueno, les tonadilleres Què sí. vol dir tonadillera? No sé, m'ho aguanté. De tonar. De, de, de tona, perquè eh? són com una tona que pesa són un són gordes. Ton. Gordes! Exacte. Elles sí gordes. <laughs> Oi, Pobreta. <laughs> Això no, que diguis, cabrons, els lladres, sí. bueno, però no et fiquis amb és la gent. Que jo sóc feminista, eh? No fotis amb ties. Mira, la, la setmana que ve portaré un pitó per les i cordes. Vale. O per les lletges i vale. cordes. Eh? Sí. Vale. T'ho apunto. Sí, per les cordes. Bueno, vale. que deia, l'ex de, de la Pantoja, que va ser detingut el juliol del 2006, acusat de ser el gilipolles d'Amerguant de, de l'operació Maralla. Uh, allà tot qui va robar a l'Ajuntament. Ai, oh, sí. Ja des que em van dir que va robar un roca, no li trec l'ull al talatassar del vàter. Sí, i aquests sortien i entraven de casa amb bosses de la brossa plenes de diners, fins que algú els va data o no sé si els van enganxar la policia, no sé, no, no ho sé ben bé. Vaja, sí que t'has preparat bé la secció, eh? Així sí. m'agrada professionalitat, eh? Com diu a la Falca, professionalitat. I, i, i, i, I serietat. <laughs> jo és que vaig preferir a la platja a mullar un rato. I tant molt que devia sortir, eh? Sí. sí bueno, és, és igual, no, no parlem d'això. Aquest individu, encara ningú s'ha a fer una cançó, ni tampoc una pel·lícula, eh, el, el Muñoz, però segur, eh, a part de, de sortir al Threelau que hicisteix, li, passarà, li, li farà una cançó d'aquí ben poc a la, la Pantoja aquesta, a les Patilles. Ha, ha, ni la seva estimada Pantoja li ha fet. Ha, ha. <laughs> <laughs> uh. Bueno, la deura Nelson. No és que no sé, és, ac... ah, sí. ah. Ah, vale, Nelson dos Simpson. No? Vale. Bueno, deixem. Manada, no sé, ha més una bàrma d'un cotxe <laughs> Això... sí, Però... És molt Scherpa. Uh, uh. Me voi. Sí vale. de... Me voi, vale, sí, bueno. va... un una amiga, ah, Un no un novio tevo. Continua Ferran. Vale, no vull parlar. Sago que li va fer malament algun. Sr. Félix Millet, sins està escoltant. Para París perquè la presó, tot i que encara no l'hagin tancat. Tranquil. Que a vostè, que acaba fent tant amb tant estil, segur que algú ja li està preparant una bona cançó. Mira, s'ens si estàs escoltant, li podrien demanar pasta, no? Sí, Prometem no dir res, senyor Millet. Va, deixa d'històries que no ens queda més temps. Bueno, sí que ens queda sí. Vols explicar alguna cosa, Anaïs? Vull explicar, eh, que altre dia... No, no, és que és molt heavy. L'altre estava a casa els meus avis i vaig xafardejar les golfes, no? I vaig subar... Uh -huh. Com tu! Un, buscava una peixera, i no la vaig subar, però vaig subar un llibre del 1932 que deia Trucs de mans, no? I dic, hòstia, jo que estic aprenent màgia, que sóc maga, Anaïs, ara sóc maga, i l'ocultura de la ràdio i... Bueno, és igual, bueno, són moltes més dí... més coses. Floria empleada. Exacte. I, I llavors vaig llegir, no? I sabeu quin era el segon truc que explicaven? Era molt heavy. Una no sé, o sigui, no, no, ara no sé ben bé què deia? proposa. No, deia, fes una mesca de no sé què, de nitrosin de sulfat i no sé què, i suques unes molles de pa aquesta, aquesta barreja. Llavors uh -huh. els hi a les gallines de menjar... Llavors, que Això és bo per les gallines, vols no ho dir? No ho sé, és igual. En no, perquè... Llavors li dones a la gallina i llavors la gallina, al cap d'uns minuts, cal com morta. Eh? Ai, pobra! Cal com morta, està dormida eh? Cal com morta llavors tu que has de fer és desplomar-la, ah. vale? posar-li mantequilla i servir la taula. Llavors, quan esteu allà a la cena de Gràcia, doncs, li has de donar per olorar com vinagre o no sé què, i llavors el pollo es desperta. Pobre, allà. Però sense ploma. Sense ploma, sí, Qué però de cruel. mantequilla. Que <ríe> cruel. Imagina't que després no és un dia que no tens pèl. Bueno, Ferran... Bueno, Imagina't que no tens pèl. Cabrones, no dormirem no mai junts. <ríe> I després es desple de mantequilla, tio. És que el jo pobre pollo, què deuria pensar? més, després l'han de matar, no? Després, oh, allà, home, ja, gastant, sí, no? ja gastava la taula. És molt high, és molt cruel. Això, això és cert, és verídic? És real? ¿Es... Eh, eh, pues verídica, està al meu llibre. Jo el heavy. portaré. Ho faràs? Ho faré. I no, no, sé. no pobre, no tinc cap pollo, no. <ríe> home, és veritat, bueno, és necessari. La Natalia, Natalia sí que un pollo. pollo. Podries fer-li. El nòvio de Natalia. Ah. Ben, ah. No, Mira, sabeu pobre. què? Pobre. Acabem tal. concluint o què? o què? Va, sí, talla, talla. Doncs mira, podeu trobar-nos al el blog alcabedespres.wordpress.com, WordPress amb dues S, on trobareu enllaços per trobar-nos al Facebook, al Twitter i per convertir una llista de música de Spotify. Per si tot això és molt complicat i no us agrada, podeu enviar-nos un correu a la direcció alcabedespres@gmail.com. Exacte, ho feu, ho feu molt bé eh? això, m'agrada. Una, si... una altra. No, sí, clau, perquè ja, no, perquè ja, ja. no, bueno, clar, -la, això, -la, és la més la més no? I llavors per la gent gran, mira, avi, si em vols dir algun, vols criticar algun del programa, diguem ho a mi directament, no que és més fàcil. No, Clar, cara, però és el teu cara. avi i els que no ens coneixen, què? Que també m'hi ha Bueno, tots els que ens escolten són amics, no? Són amics tots. Sí. No tenim més... <ríe> són més, més deu. Més oients. Ma mare no m'escolta. Diu que no, no, li, agrada. És que no, no ten, li agrada. No li No li arriba la ràdio. No és que no li, no li arriba. Bueno, Des d'aquí un missatge lot. perquè la ràdio tian arribi a tot arreu. A, a, sí. a tot el món. Bueno, però ens pot escoltar a través del blog. Com era el blog? Ma, ma no sap, no sap el blog era no. elkavedespress.wordpress.com no? Amb dues esses, no? Amb dues esses, era. És veritat, sí. Molt bé, és que ho feu molt bé. És que jo crec que ho hauria de repetir una altre cop, eh? Com era, no. com era el blog? Com era, el estàs rient de nosaltres o què, nena? No, no, elkavedespress.wordpress.com I, al, i al correu no. el correu electrònic? Elkavedespress.gmail.com Però és que em sembla que estàs rient de nosaltres. Bueno, va, posem la sintonia, va. Some things really made. Half que ens haurat temps perquè valentem les músiques de l'època que m'encanta. deixa, deixa. Però abans de, dir, de marxa he de dir la floreta, eh? Clara, és la, la, la teva floreta, sí, tan típica tan maca. Sí, això de la teva, floreta, no lleig, eh? la teva floreta, o sigui, tant de la Miquellets, eh? No te floreta, te va mata, tant de machona. Ai, perdó. Podràs fer una cançó. Rosa Balchichi. De... Vale. <laughs> La, el piropo, eh? Dos punts. <ríe> tus ojos son marrones, tus pestañas son negras. No pierdas la esperanza de que tu madre sea mi suegra. Oh, qué bonito! Bonito del Norte! Ay. Bueno, vols explicar la història del Bonito del Norte? Va, bueno. tenim temps avui. Explica! Parla, nena, parla. Marc, tenim alguna trucada? No? No? Va, ja pots explicar. No, això, no, que un dia estàvem buscant, pues, músiques, no, perfectes de sò, so, sí. i em posava Bonito, no? I llavors ens esurtei, "Oh, que bonito!" I al corse posava Bonito del Norte, vam posar i sortia una altra veient Bonito del Norte i ort. De aquí, de aquí, aquí. A, a aquí. posar, bé, no? O si sigui, al de Veu, no nostra. Va, la setmana que bé el posem, venga, Va, a casa per la venta, venga. Venga, A saber si durem, a saber si estem vius la és, va, és el camano. Ben. Va, vinga. Va, sí, ens acomiadem, ens acomiadem, sí. Acomiadem-nos, va, ja aquí som. <ríe> Esperem retrobar-nos la setmana que ve. Recordeu mirar la vida amb molt d'humor i recordeu que el que ve després sona dilluns de 5 a 6, eh? I molts altres més dies. Que sí! Que sí. <ríe> vinga, vinga, a reveure'm! Adéu! That's Ferran joke, yeah, it's true. Adeu forran. Adeu, ja va'm bassar peluà. Keep on Just remember the last laugh on you. And all right, Nothing. What you lost? Always nothing! Always on the right side of mine. Nothing will come from nothing, you know what I say? Always Cheer up, your old bugger! Come on, give us a There you line. are! See? End of the film! Incidentally, this record's available Always in the foyer